Прикметник громадський, що походить від іменника громада, означає належний до певного колективу людей. Громадських людей кликали цінувати. Марко Вовчок. Тут кінчалося місто, і далі лежав уже громадський вигін, на якому стояли гамазеї з хлібом. Панч. Прикметник громадянський вказує на суспільство або людність цілої країни, на все громадянство, що підлягає законом країни і виконує пов'язані з цим обов'язки. Від цього маємо вислови «громадянські права», «громадянська війна», «цебто війна різних класів одного суспільства», тощо. Властивий українській мові слово «цивільний», як і прикметник громадянський, відповідає російському «гражданський», «штатський». Він не знаходив принципової різниці між своєю роботою в армії і своїми цивільними перспективами. Смілянський. Це був кремезний хлопець у цивільному костюмі. смолоч. Художник розбудив ще якогось цивільного в кепі в благенькому демісезонному пальті – гончар. Із цих прикладів бачимо, що прикметник цивільний, протилежний слову «військовий» тощо. Кажемо, цивільне будівництво, а не громадянське. Хоч може бути громадське будівництво, коли щось будується на громадських засадах. Цивільне законодавство, цивільний кодекс, протилежно до карного кодексу, цивільний шлюб, а не громадянський шлюб, на відміну від церковного шлюбу. Дальший і подальший. Не знати, чому слово «подальший» так уподобали сучасні автори, що воно майже заступило близьке до нього значеннєво слово «дальший». Навіть стилістичні редактори наших періодичних видань, коли натрапляють у тексті оповідання чи статті на це слово, відразу виправляють його на нібито більш українське подальший. Деякі письменники без видимих на те причин в одному творі пишуть «подальший», у другому «дальший». Наприклад, він зрозумів раз і назавжди, що його подальше життя неможливе без вас, Смолич. І в запалі перебороти буржуазне мистецтво, в завзятті зачати нову революційну еру мистецтва пролетарського, чи не нехтували ми нерозумно скарбами минулого, які нам самим могли стати у пригоді на дальшій, далекій дорозі творення мистецтва нашого класу. Смолоч. У тритомному російсько-українському словнику на першому місці стоїть слово дальший. На другому подальший. Словник з редакцією Кримського наводить тільки слово дальший, дальше чотири століття. Це слово відповідає російським дальнійший, слідуючий. Тут ми розглядаємо це слово тільки в першому значенні. Обидва ці слова мають право на існування, але з певною значеннєвою різницею між ними. Приблизно такою самою, як і між спорідненими з ними прислівниками далі і подалі. Якийсь процес, діюче явище, що відбулися в ближчий час, треба позначати словом «дальший», як це бачимо в другій цитаті створу Смолича. А те, що відбувається згодом, через певний проміжок часу, слід передавати словом «подальший», наприклад, Дальші роки після смерті дружини він жив у Києві, а його подальше перебування мені невідоме». Дейсный, дейсно, в дейсности, справжній, справді, насправді, на диле. На У доборе відповідників до российских слів действительный, настоящий, действительно,